Долинула до городян ремісників, у їхній кузні гончарські кліті, у двори лимарів та плотників. Воно й не дивно, усіх цікавила мета приїзду галичан. Не наче ніхто й не оголошував про це, але прості люди швидко порозумілися. «Дружинник», – сказав дружинникові, – «Іванка своєму приятелеві погоничеві, той комусь із Новгородців, і чутко пішла гуляти по вулицях, і що не могло її спонити». Ще жодної руської землі з такою прозбою не приїжджали до Новгорода. Допомогти галичанам прогнати чужемців. Та хто ж відмовиться? Далеко вони, а ви ж наші руські. Треба їхати. Я хоч і не вояк, а й то поїду. Куди старого Мене, та я мечем як молотом можу. А чи погодиться князь Мстислав? «Чи дружинники забажають?» «Поїдуть, що тут робити, їм мечі поіржавіли!» «А наші старші ще скажуть, архієпіскоп та посадник!» «А теж відмовлять галичанам, О, вони все можуть сказати!» «А ми навічі гукнемо!» «Збиратимуть вічі?» «Зберуть!» Такі розмови точилися скрізь по Новгороду. Народ Новгородський щирим серцем сприйняв просьбу галичан. Узнав про приїзд посольства і архієпископ, глава новгородського уряду. Про це доповів йому посадник. Вони сиділи у двох в архієпископській опочивальні. «Владико!» – вкрадливо тихим голосом продовжував посадник. «На цим маємо розмислити. Завтра посол Галицький прийде на поклін до тебе». «Знаю», – буркнув архієпископ, насупившись. «Розмислити треба». «Я про це й кажу». Розмова не в'язалася, архієпископ задумався. «Невтішні вісті приніс посадник. Новгородська вольниця розгулялася. На площах і вулицях городяни браталися з галичанами. На торгу частували їх медом, не наче на святі. Ковачі покинули свої кузні, юрбами бродили по вулицях, обнявшись з галичанами, співали пісень. Де вони взялися, ці несподівані гості? «Що вони там горлають?» запитав у посадника. «Про віче кричать». А про Мстислава? Є такі, що вигукують, ніби ти, владико, не миришся з ним, і будеш протиятися походу, в Галич. Звідки вони знають про те, що ми гриземося з Мстиславом? невдоволено обірвав посадник архієпископ. Не відаю про те. Тільки боязко дуже вже розійшлися спинити слід. Посадник обережно нагадав про те, як сім років тому розгнівані новгородці. Прогнали архієпископа Митрофана. «Знову про Митрофана!» – розлютився архієпископ. «Часто про це згадуєш. Проти мене!» Переляканий посадник підбіг до архієпископа і поцілував йому руку. «Я з тобою не подумаю, ви хоготий, твердо сидиш, а я тільки з тобою». І тут використав зручний момент. Саме зараз і можна сказати про цього нахабного Мстислава. Час уже порахуватися з ним. Владико, ти сумнівався, чи можна військо з Новгорода відпустити? Боявся, що мало вояків у нас лишиться. Не бійся, нові полки зберемо, та із Суздальцями мирно живемо тепер, не підуть на нас. У Мстислава язик недобрий. Про тебе таке говорить. Архієпископ мовчить. Як набридужем, Стеславі, прогнати не можна, всі городяни за нього. Удалий, все йому вдається в бойовищах і нічого не вдієш. Не повірять на вічі, як щось нам Стеслава наговорити. Таке говорить. Із злістю грима й архієпископ. Таке говорить. Облиш про нього. От тут він у мене, дихати тяжко через нього, стукає він себе в груди. Галичу помогти треба, тільки якби... Тільки якби не мсти слави посилати, перехоплює його думку посадник. Архієпископ презирливо посміхається. Суєсловіє, лукавиш, не свої думки речеш, чужі слова повторюєш, не буду... Уве пробачається посадник. Твої слова, твої слова. Я б сам військо, повів у Галич. «Ти?» – грузовичі хихитнув архієпископ. «Сіє не для тебе, не таким, як ти водити військо. Не поводки, аки, одмідь. Тости ж бан з медом. Ти меча не піднімеш. Удумав військо вести. Хе-хе-хе!» Посадників виду не подав, що навмисне так висловився про Мстислава. Нехай тішиться, нехай глузує архієпископ. А архієпископ раптом замовк. Йому спало на думку скористатися з приїзду галичан, щоб підняти себе в очах новгородців. Вольниця буде задоволена. Віче, віче збирати, звелів він посаднику, бити у дзвін. А й сходяться! День такий призначимо!» «А ти?» – він кивнув пальцем, і посадник близько нахилився до нього. «Ти пошли когось із твоїх людей, хай шепнуть на торгу, що якийсь боярин не хоче, щоб галичанам помагати!» «Розумів?» «Почнуть кричати, а ми скажемо!» «Сюди давайте того боярина-баламута! Не помилуємо за те, що супроти Новгорода Великого насмілився піти!» Уже так находився Іванко по Новгороду, що й ноги не носили. Почав він себе тут, як удома, де й знайшлися приятелі. Ніби з ними з виростав, кличуть до себе в гості. Одні тягнуть сні, дати інші обідати, а ввечері хоч розірвися, і сюди й туди треба йти мед пити. У нас у торбах